Rugăciune pentru taina a aducerii. Aleluia, lui, slavă ție, Tată, cel este iubim și -ți mulțumim, fiindcă prin Domnul Iisus Hristos, pe toți apostolii, prorocii, mucenicii, erașii și cu și sfinții, din împărăția ta e chemat. Cu tainele aducerii unității, a adunării, împărăției cuvântul cuvântului celor acredincioși și al binecuvântat, pentru ca biserica biluitoare, împreună cu biserica acea luptătoare, să se, se roage la tine prin slujbe neîncetat. De aceea, în liturgia Tainelor, pe toți ne-ai adunat ca să înfăptuiești darul tău cel minunat, pe care fiului tău cel iubit l-ai dat, o lume a sfinților care te iubesc, te săvesc, te slujesc, te laudă și îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai lucrat.